בעזרת השם נדבך, ספר ליקודי תפילות, תפילה עין, מיוסד על תורה עין וליקודי מררן. "ושכני אחריך נרוצה, כבודך הגדול והקדוש, האירה והקיצה. ריבונו של עולם מלך הכבוד, אשר מלוא כל הארץ כבודך. ובחסלך הגדול נתת לנו צדיקים אמיתיים בכל דור ודור. אשר כבודך הגדול והקדוש שוכן אצלם. וברחמך רבים מודעת לנו כי אין דור יתום. וגם בדורות הללו הפלית חסבך עמנו ונתת לנו צדיקים אמיתיים גדולים ונוראים. קדוש ונורא שמם, אשר כל הכבוד לקדושה שוכן אצלם, כי הם בחינת משכן כבודך, אשר קדושת שכינת אלאותך נמשך ושוכן אצלם תמיד. כי הם ענבים באמת שמשימים עצמם כעפר, אשר כל הבריאה עם כל פרטיה, הכל כאשר לכל עומד עליהם והכל נמשך מהם. כי הם צדיקי סודי עולם שהם יסוד כל הבריאה, והכל צריכים להימשך עליהם, לקבל חיות וקיום מהם. כי עליהם עומד הכל, וכל ישראל כולם ענפים מהם, ונמשכים עליהם, ומקבלים כל החיות והשפע מהם. כי הם מחיים את כולם, ויש להם כוח המושך להמשיך אלוהות אצלם, ולהמשיך כל בני העולם אצלם לקרבם כולם אליך, תתברך לנצח. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אדוני אלוהים אמת, אתה ידעת את הצדיקים האמיתיים האלה שיש להם זה הכוח. אתה ידעת גדולתם, גבורתם, ותפארתם, ותוקפם לנצח. ועוצם כוחם שיש להם להמשיך עליהם ולתורתם הקדושה ולדרכיהם ועצותיהם הנפלאות. כל העולם כולו. וכמה טובות היו נצמחים על ידי זה לנצח כתיקון כל העולמות, גאולה שלמה, מעוטטת, לבוא, הכל תלוי בזה. כי ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיקים. אבל אתה ידעת, ריבונו דאלמא כלה, גודל, עוצם וריבוי הכוחות המכריחים, המרחיקים בכל הכוחות מלהתקרב לצדיקים. כי הכוח המכריח מתגבר בכל עת להפסיק ולהרחיק מהצדיקים. ריבונו של עולם, אדוני איש מלחמה, מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות. אתה יודע את כל תוקף המלחמה הגדולה והנוראה הזאת שיש בכל עת, בכל דו ודור. בין כוח המושך של צדיקי אמת יש להם כוח להמשיך כל העולם אצלם לקרבם לעבורי ברח שמו לנצח, ובין הכוח המכריח המתגבר בכל עת נגד הכוח המושך להפסיק ולהרחיק מהצדיקים ומהשם ידבח. וכמה וכמה נפשות שקעו במלחמה הזאת אשר נטרדו משני עולמות על ידי הכוח המכריח המפסיק שהכריחה מן הצדיקים האמיתיים. בענן ית מדיית מה נעשה ומה נפעל, מי ילחום בעדינו להכניע ולשבר ולבטל כוח המכריח כנגד כוח המושך של הצדיקים. ריבונו של עולם, ה' זוז וגיבור, ה' גיבור מלחמה, עליך השלכנו את יהבנו, שאתה תלחום בעדינו. ה' יריב את יריבנו וילחם את לוחמנו, כי אתה מרום לעולם, ה' ולעולם ידך על העליונה. וחוננו ורחם עלינו ועוזרנו ורשיענו בזכות הצדיקים האמיתיים שיש להם כוח המושך באמת, שיתגבר בהתגברות גדול ונורא הכוח המושך על הכוח המכריח המפסיק, עד שיפול ויתבטל הכוח המכריח הרוצה להפסיק מהצדיקים ומהשם יתבאר ושלום, שהם כלל כל המניות וההרחקות וההסתות והפיתויים והספקות, וכל מיני מחלוקת וקושיות וכל התאוות ומידות רעות וכל מיני מניות שבעולם. שכולם נמשכים מכוח המכריח הרוצה להפסיק מהצדיקים ומאשי מטבח, וכולם יפלו ויתבטלו בביטול גמור כנגד הכוח המושך של הצדיקים האמיתיים. עד אשר נזכה אנחנו וזרענו בכל זרע עמך בית ישראל וכל העולם כולו להיות נמשכים וכרוכים תמיד אחרי צדיקי אמת. וישליכו כולם את אלילי כספם ואלילי זהבם וכל תאוותם, וילכו וירוצו אחרי צדיקים אמיתיים. ונזכה כולנו להתקרב לצדיקים אמיתיים בהתקרבות גדול ולשמוע תורתם הקדושה וללמוד ספריהם הקדושים ולקיים כל דבריהם ועצותיהם ושיחותיהם הקדושות בשלמות באמת ובתמימות כרצונך וכרצונם הקדוש עד אשר נזכה הידי הזה לשוב אליך בתשובה שלמה במהרה באמת ובלב שלם לשמחה ובטוב לבב מרוב כל ותזכנו לשבר ולבטל כל התאוות רעות וכל המידות רעות, ונזכה לבטל עצמנו לגמרי, עד אשר נזכה לענווה אמיתית, בבחינת עפר ממש. עד שנזכה שיהיה לנו גם כן כוח המושך, ונזכה להמשיך לראותך וקדושתך אלינו, ולהמשיך כל העולם כולו לאמונתך הקדושה ולצדיקיך האמיתיים, ולעבודתך ולתורתך הקדושה אשר גילית לנו על ידי משה נביאיך, ועל ידי כל צדיקי הדור האמיתיים. וזכינו ברחמך רבים ליתן צדקה הרבה לעניים הגונים, ובפרט לצדיקים אמיתיים ולבני הצדיקים. ועוזרינו וברשינו שנזכה ליתן להם בכבוד גדול ולהספיק כל צורכיהם בכבוד. ותצליח אותנו שנזכה ליתן כל הצדקות שלנו לצדיקים האמיתיים שהם ענבים באמת בבחינת עפר. ועל ידי זה נזכה שהצדקה שלנו תעשה פירות מיד, כמו שכתוב, זיראו לכם לצדקה קיצרו לפי חסד. ותצמיח לנו על ידי הצדקה כל טוב, שפע, טובה וברכה, ורחמים וחיים ושלום. בני חי ומזונה וכל טובי הנצח. וברחמיך רבים תשמרנו ותצילנו שלא ניכשל לעולם בעניים שאינם מעוגנים. ותסבב ברחמיך באופן שלא יגיעו הצדקות שלנו לשום עני שאינו הגון. רק נזכה להרבות בצדקה לעניים הגונים ולצדיקים אמיתיים. עוזרינו למען שמך חוסה עלינו כרוב רחמיך וזכינו לבוא לכל זה מהרה. ועוזרנו וזכינו לברוח מן הכבוד בתכלית האמת, ותמשיך עלינו כבוד דקדושה למען שמך באמת, כבוד הנמשך מהצדיק כאמת שיש לו כוח המושך, אשר הוא מקים את המשכן תמיד ואצלו שוכן כל הכבוד האמת דקדושה, אשר כל איסקני ישראל ורשיו ושוטריו ושופטיו מקטן ועד גדול, כולם מקבלים כל כבודם וגדולתם ממנו. זכנו אל כבוד כזה, אשר על ידו יתגלה ויתגדל ויתקדש כבודך הגדול תמיד בעולם. ותמלוך על כל העולם כולו בכבודך המהרה, וכבודך ימלא את כל הארץ, ויקוים מקרא שכתוב, אני אדוני הוא שמי, וכבודי לאחר לא אתן, ותהילתי לפסילים. ונאמר, ספרו בגויים את כבודו בכל העמים נפלאותיו. כבוד מלכותך יאמר הוא, וגבואתך ידבר, וברוך ה' אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן.